L'Ajuntament de Barcelona ha volgut rendir un homenatge pòstum a l'andreueng Joan Mateu, fundador i president de l'Eix Comercial de Sant Andreu i de la Fundació Barcelona Comerç. És per això que s'ha instal·lat una placa commemorativa a la plaça del comerç de Sant Andreu, per recordar la figura de Joan Mateu, un dels màxims exponents del comerç de la nostra ciutat, i en especial del comerç de proximitat, que sempre va defensar amb gran convicció davant la irrupció de les grans superfícies i centres comercials. Mateu, que patia una llarga malaltia, va morir el passat mes de setembre a l'edat de 66 anys, després de dedicar tota la seva vida al comerç, sobretot al petit comerç de Sant Andreu, on hi tenia una botiga de regals i de decoració. La targeta Barcelona Comerç o les passarel·les de Barcelona Moda al carrer són algunes de les nombroses iniciatives que va liderar per dinamitzar comercialment la nostra ciutat i donar-la a conèixer arreu del món. La placa que s'ha situat a la plaça del comerç de Sant Andreu en honor a Joan Mateu és el millor tribut que com a ciutat i com a districte podríem fer a una persona que ha marcat un punt d'inflexió en la manera de veure el comerç de Barcelona, ha assegurat el regidor del nostre districte, Raimon Blasi. Mateu va defensar incansablement el comerç de proximitat a casa nostra com a, un, com a únic al món, convertint, convertint així aquest model en un referent mundial. Aquest és el llegat més preciós que ens ha deixat i la millor manera d'agrair-li és saber cuidar bé aquesta herència.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 El barri de la Trinitat Vella té una personalitat molt marcada per la seva situació a l'entrada de la ciutat, si centra des del nord, però molt especialment per la seva particular història, que inclou episodis tan desagradables com la violenta entrada de les tropes franceses o, més recentment, incomptables lluites veïnals per aconseguir els equipaments més bàsics. Amb l'objectiu de documentar, arxivar i divulgar tots aquests episodis, va néixer l'Associació per a la Recerca i la Divulgació de la Memòria Històrica de la Trinitat Vella. Tot va començar l'any 2005, quan Maria José Durán, que ara és secretària de l'associació, estava preparada preparant la seva tesina sobre el rec Comtal i em va demanar ajuda per poder recopilar informació i fotografies antigues. Recorda Amador Expósito, que és el president d'una entitat que organitza exposicions, però també edita la revista anual Alcoi de Finestrelles. Després d'exposar una selecció de fotografies del reccomptat el 2007, van seguir amb altres exposicions, la majoria al centre cívic del barri, al carrer Foradada número 3638, i van començar a donar forma al primer número de la revista, que es va dedicar a un dels seus edificis més emblemàtics, la presó de dones. Coincidint amb l'esfondrament parcial d'aquesta presó, l'any 2009 l'associació va publicar un monogràfic amb testimonis de dones que hi havien estat empresonades. Fem tiratges de mil exemplars i sempre fem curt. Té molt d'èxit perquè la gent ja la demana i la col·lecciona. El primer número, per exemple, està esgotat i va molt buscat, explica el president de l'associació, que és l'encarregat de buscar porta per porta, si és necessari, aquestes instantànies. Els veïns m'avisen perquè passi a buscar-les. Les escanejo i les torno en perfecte estat, afegeix Expositor. I ajuda el, el sentiment de poble que encara perdura, l'orgull de ser la Trinitat Vella. No fa gaires anys tots ens coneixíem i tot el que, tot el que tenim ha sigut a base de lluitar. N'estem orgullosos i per això, quan viatgem, diem abans que són de Trinitat vella de, de Trinitat que de Barcelona, afegit Jordi Moreras, vocal de l'associació. Un any després del primer número aprofitant que Trinitat Vella comptava amb els recursos del Pla de Barris, vam donar suport al projecte de la revista i vam publicar dos números més, que van ser possibles gràcies a la dedicació de dos professionals contractats per Barcelona Activa. Explica Victòria Santa Fe, cap de serveis al territori Sant Andreu, que afegeix que després de donar un impuls amb els recursos del Pla de Barris, el projecte està madur per continuar. El segon número era un recorregut històric pels carrers i comerços del barri, i en el tercer vam tocar la guerra civil, fins al 1939, manifesta el vocal de l'associació. Per al pròxim número, avança Amador Expositor, estan valorant diferents propostes. Algunes idees són el creixement del barri, l'educació o els desapareguts pisos alts construïts a la part alta per un comandant. Iara parlem, ara ens anarem directament cap al barri de Congrés Indians i és que les adjudicacions a les cotxeres Borbo també arriben al jutjat. La candidatura de Unitat Popular, la CUP de Barcelona, ha posat una denúncia al jutjat de guàrdia perquè investigui i tasali també a la fiscalia anticorrupció l'adjudicació de contractes que es van fer durant els anys 2006 i 2008 al centre sociosanitari cotxeres Borbó. En la documentació s'adjunta un informe de la Sindicatura de Comptes en què ja alertava de l'existència de contractes que no s'ajustaven a dret entre empreses públiques i mixtes, concretament entre el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el CSC, abans Consorci Hospitalari de Catalunya, CHC i CHC Vitae en els anys que les dues empreses eren presidides per Ramon Vagó, president també del grup de restauració CERS, empresa que va obrir contractes de serveis amb l'esmentat centre sanitari, segons els contractes d'adjudicació publicats en el BOI i que també s'han adjuntat a la documentació. Segons el portaveu de la CUP, Xavier Monge, existeix una incompatibilitat eh, manifesta entre els interessos privats d'un empresari del sector sanitari i els interessos públics que ha de defensar ocupant càrrecs directius en l'àmbit de la sanitat pública, assegurava en relació amb la presència de vagó com a en anex entre les empreses. Vagó va dirigir el CEAC entre el 1991 i el 2008 i era forma part del consell d'administració d'aquest organisme. La denúncia per les adjudicacions al centre de les Cotxeres Borbó s'afegeix ara a altres escàndols que en l'àmbit de la sanitat pública han arribat als tribunals des que va esclatar el cas Nova de Reus. Amb aquests fets, les CUP volen denunciar que es privatitza la sanitat pública per enriquir els privats. I avui parlarem àmpliament d'un barri que a vegades tenim oblidat, però que també forma part del nostre teixit social, de, del nostre districte. Estem parlant de Naves, que última, que última ara en aquests, en aquests moments, els equipaments al el clorart d'una caserna.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 El districte de Sant Andreu sortirà d'aquesta manera, un, un, tindrà un important deute aconseguit històric amb un dels seus tres barris amb més població. Els patofets de Naves, que és com es dirà la primera guarderia pública de Navas, obrirà el mes de setembre, mentre que les paradíssims centre cívic i les vivendes dotacionals per a joves i gent gran s'hauran d'esperar una mica més, a l'octubre o al novembre, segons fons municipals.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 Hi ha una sèrie de necessitats importants i una de les primeres promocions de pisos és la de naves. A més a més, aquestes sessions són temporals, no són definitives, i és una qüestió de solidaritat. D'altra banda, les vivendes són només un punt més de tot el complex d'equipaments, replica l'hora que relativitza al regidor Blasi. El pròxim consell de barri, que és previst que celebri a finals del mes de juliol, l'associació veïnal presidida per Jerez, demanarà explicacions per la qüestió de les vivendes. Tot ha estat ha explicat públicament, presentat a entitats com l'Associació de Veïns i aprovat pels grups polítics representats al districte. Replica Blasi que lamenta que un tema com aquest pugui entervolir una gran notícia per a Naves, com és la recuperació d'uns terrenys per a l'ús ciutadà. El complex d'equipaments inclou un aparcament de dues plantes amb més de 240 places per cotxes i motocicletes i permetrà la creació d'una plaça interior al centre de l'illa de Casas. Doncs aquesta serà... Una de les notícies de les quals us en parlarem avui com el fet de que ahir es va fer una nova sessió informativa al barri de Baró de Vivé. L'ordre del dia va ser la presentació de l'avantprojecte de construcció del nou centre cívic de Baró de Vivé i d'Espai de la gent gran. La sessió informativa es va fer al casal de gent gran de Baró de Vivé situat al passeig de Santa Coloma 104, l'interior, i també es va parlar del pla de barris d'aquest mateix barri, de també Bon Bonpastor. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara farem una petita pausa, però després controlem amb més informació dels nostres barris aquí en aquest programa, en Tot un Poble. Fem una pausa i tornem. Mm.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 Sent tu, ja que els meus són ni sangú No suporto tant jo no suporto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 Doncs parlem de la inauguració del complex d'equipaments de Naves, els terrenys que ocupava l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Trànsit que es va començar a desocupar de manera progressiva a partir de l'any 2001 entre els carrers d'Indústria i Naves de Tolosa, que està ara molt a prop de ser una realitat. I perquè ens en parli doncs, tenim a un dels veïns d'aquí del barri de Naves, el senyor Albert Disserte. Molt bon dia. Molt bon dia. bon dia doncs és així, no? està a punt de, de, de ser una realitat això Precisament ahir a la tarda, a les 5 de la tarda vam, tenir, vam fer una visita uh -huh. amb el gerent de l'Ajuntament, el senyor Salvador Coll sí. i els enginyers de l'obra uh -huh. que ens van mostrar sobretot les instal·lacions per les entitats la instal·lació per l'associació de veïns uh -huh. eh, també una sala polivalent molt gran i molt ben dotada i tot això realment pues, està bastant avançat. Uh -huh. Pràcticament ara estan situant ja el mobiliari, vol dir que l'obra ja està quasi acabada, uh -huh. i endemores això començaran per l'escola Bressol, uh -huh. que es diu Els Patufets de Naves, sí. que aquesta, si deu vol i no hi ha cap inconvenient, començarà a partir d'aquest setembre vinent. És a dir, que ja buferirà els seus cursos, no? Exactament, ja començarà el curs, uh -huh. eh, amb una capacitat per uns 80 criatures. Uh -huh. Perquè això és un deute històric, no?, que tenia Sant Andreu amb, amb naves. Sí, home, nosaltres això fa... vam començar a demanar l'any 2001, em sembla, uh -huh. aproximadament. Vam fer moltes... moltes... Uh -huh moltes parades de cotxes aquí a la Meridiana i vam fer moltes uh -huh. coses per aconseguir que ens ho donguessin i a última hora l'Ajuntament pues, ens, ens ho va aconseguir i realment ho han tirat endavant. Moltes reivindicacions, no? Davant del districte. Moltes, moltes. Inclús uh -huh. vam arribar a fer al voltant de tot el que és la cantonada una uh -huh. cadena humana uh -huh. un vespre i va ser, va ser tot un èxit i realment Eh, no sé si les heu vistes passant uh -huh. però quedaran unes instal·lacions fantàstiques uh -huh. hi ha uns pisos eh, hi han 75 pisos per la gent jove uh -huh. després hi ha 75 per la gent gran uh -huh. hi ha un pati molt gran, hi ha unes terrasses després també hi hauran departaments per les entitats del barri uh -huh. l'associació de veïns que ara en aquests moments està a viscalla 402 passarà també a ser, a ser aquí al centre cívic aquest. Hi uh ha -huh. eh? pues ja per fer actes a la sala aquesta que us comentava, una sala polivalent de 15 metres per 15. O sigui, això s'ha agradat eh? fantàstic, no? Sí sí sí, sí, sí, sí. Inclús nosaltres que també perteneixem a la Festa Major uh -huh. i que a vegades tenim que fer ús del casal de la gent gran per fer algun sopar que fem de la nit de naves, pues és possible que aquest local ens permeti poder-ho fer més àmpliament. més àmpliament, dintre del barri, amb més comoditat, i sense, millor tenir que dependre de les activitats que, per exemple, té que fer el casal de la gent gran, a vegades. Uh -huh. això ens ho... Després, a sota hi ha dues plantes de uh -huh. eh? sí. que, que S'ha fet una obra cap al barri de Naves, pues, primerament, portarà gent, que això sempre és bo sobretot pels comerços que els comerços ara estan doncs, bastant debilitats perquè les ventes estan molt fluixes és mm, que si, si parlem de, de 150 famílies estem parlant potser de 500 persones aproximadament clar. això pot donar una venda al barri molt, molt interessant i molt important mm -hmm. la guarderia són 97 places aproximadament? Sí. sí, entre 80 i 90 97 potser és el, el, el, el, el, el, el, el que diuen Ah. No, ahir també en parlàvem de 80 i pico, però estem entre 80 i 90. No? Ah. És una cosa que, a més, amb unes instal·lacions magnífiques, tindran un pati per sortir a jugar, tot tancat, perquè no hi hagi cap perill pels nanos. Eh? Uh -huh. Llavors també a dalt hi haurà una, una sala amb cuina i tots els elements d'un menjador. És uh a -huh. que està... Bueno, jo vaig ahir i les vaig trobar les instal·lacions estupendes, molt, molt bé. Perquè durant, cent... durant, aquest, durant aquest any les hem anat veient uh -huh. a partir de l'any passat, però clar, no te'n fas càrrec de com queda fins ara, que és el final, que pràcticament l'obra ja, uh -huh. ja, ja està acabada. Uh -huh. Perquè el centre cívic també és un de, dels equipaments esperats no, per, sí, sí, per sí, la sí, gent sí, del barri. Sí, sí, sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí, sí. Doncs nosaltres també a l'Associació de Veïns tindrem unes sales que suposo que això encara s'ha de, de parlar de la forma que organitzarà qui se'n cuidi d'aquest centre cívic. Uh -huh. eh, nosaltres tenim moltes activitats a l'Associació de Veïns, fos clar, fent sala valls de saló, fem uh -huh. sevillanes, fem dansa del ventre, fem informàtica, fem punt de creu, fem labors, fem uh -huh. pintura en tela, fem pintura a l'oli vol dir que fem unes 12 activitats la qual ens ho permetrà fer molta més comoditat Tot això, totes aquestes activitats que ens dèieu es, fan, es realitzen a l'associació de veïns ara, no? exacte, a 402 uh -huh. aquí la gent, com que eh, així que passi per davant de l'obra ens veurà perquè davant de tot hi haurà l'associació de veïns uh -huh. quedem molt al carrer, llavors la gent potser ens més i participarà més perquè la gent, si ho veu amagat o de la forma que abans estàvem uh -huh. doncs és un, un lloc que estàvem perquè no hi havia res més però vull dir que guanyarem moltíssim amb aquest aspecte que no teníeu espai, no, ara? Per Teníem fer... molt poc espai uh -huh. a més una porta, peti, una porta petita en la qual pues, la gent, segons com, no s'atreveix uh -huh. no a trepitjar aquí sí que ho veurà de cara vull dir que, uh -huh. i és més fàcil que entri que es comprometi, que vingui a fer a fer activitats i, i que participi, perquè igual tenim gent jove, que tenim gent gran, que tenim... Uh -huh. I al centre cívic, tal i com heu dit, doncs hi haurà una gran sala d'actes i es sí, podran fer més sí, coses. Sí, sí, sí. Uh -huh. A més, després hi ha una, una, una quantitat de sales tremendes, hi ha moltes sales, eh? Uh -huh. O sigui que estareu ben còmodes. Molt, molt, molt, molt. I per poder donar servei al barri, clar. Nosaltres el que sí que ens arribat és que eh, l'associació de veïns de, de Navas no està d'acord amb el nombre de vivendes que correspondrien al, als veïns i veïnes. Sí, perquè ara a última hora hi han unes gent que està necessitada, que està al carrer, uh -huh. i llavors l'Ajuntament doncs, ha decidit que passin una quantitat, no moltes, uh -huh. però una quantitat a, aquí. Uh -huh. I dels 78 pisos per joves eh, n'hi haurien 46 per reallotjament reallotjament, exactament, aquesta és la, aquesta és la paraula uh -huh. i en quedarien 32 per sortar ja exactament, que dintre del que és el barri de Naves em sembla que n'hi quedàvem 8 o 9 uh -huh. que... o sigui que... no estàvem d'acord però Clar. les coses venen així I, i ho hem d'acceptar i si també uh -huh. hi ha una gent que no està que uh -huh. no té vivenda i ara se li pot donar doncs, tot això sigui en ve de sothom. Uh -huh. I també hi haurà 80 pisos per gent gran, no? 75. 75. Uh -huh. També hem, hem de dir que la inauguració de tot això serà cap al mes d'octubre, no? Eh, jo, eh, ahir vam estar parlant i entre octubre i novembre. Uh -huh. Pràcticament l'obra eh, està acabada. L'obra està acabada. Ara el que falta és posar-hi tot el mobiliari. O sigui, que anirà ràpida la cosa. Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Jo crec que, ja dic, estem els, els, els acabant els juny juliol, agost, 7 d'octubre. Uh -huh. Jo crec que l'octubre és possible que ja, ja tinguem la, la cosa en marxa. Però la guardadia no, eh? La guardadia al curs ja el el al curs. Uh -huh. Al Sí, clar. Quan, quan comencen el, el curs doncs és el moment de posar-ho a l'abast de, dels Exacte, nens no? Exactament, exactament. Uh -huh. També el que ens ha arribat és que les promocions de pisos les sessions són temporals Sí, dir, sí, sí, sí, sí, sí. No, no són definitives No, això, això pràcticament em fa el fet que la majoria d'edificis de, que fa d'aquest tipus l'Ajuntament les fa amb una durada de 5, màxim 10 anys Uh -huh. sí. o sigui que hauran d'esperar després dels 10 anys a veure si els hi renoven uh... exacte exacte també la gent gran és més difícil uh -huh. almenys que passi alguna que no hauria de passar i és que es mori uh -huh. eh? que no ho desitgem uh -huh. amb la gent jove doncs, bueno, de moment té un respiro de 5 anys per uh -huh. buscar-se alguna cosa per més endavant mhm uh -huh. I quan serà el proper Consell de Barri? Mana? El proper Consell de Barri, per, per quan és... Eh, em sembla que últims de juliol. No uh sé -huh. el seu dia exacte, ara, perquè no tinc la gent d'aquí, però em sembla que és últims de juliol. Llavors, serà quan començaran a, a estar les coses més clares, no? Hi haurà fulls... Home, ha, hi haurà la distribució de tot, de la forma que ha de funcionar, uh -huh. les persones que s'encarregaran i... Uh -huh i nosaltres que tenim moltes ganes de canviar de local. Mm. Doncs sí, la veritat és que després de tants anys d'aguantar en un espai tan local, en un local tan petit, doncs... Sí, sí, sí, perquè... petit i mal distribuït, perquè havies de pujar escales, baixar mm. escales, vull dir... Sí. El, el sostre del despatx nostre, per exemple, doncs pues, havies de baixar el cap perquè si no et fumies la gran garrotada. Sí. Eh? s'ha treballat en unes... clar, eh, mira és el que teníem a més les escales eren de ferro sí. o sigui que no, no era obra sí. o sigui no, gens, es, gens com no? es va haver d'adequar per poder encabir tot el, tot el que es fèiem no? no, doncs, nosaltres també tindrem suposo els de la comissió de festa la festa major però també tindrem un, un local on, on, on posar les coses uh -huh. els arxius i la preparació, les reunions, que per exemple ara pues, les fèiem o bé a la eclésia o bé les fèiem uh -huh. al casal de la gent gran, uh -huh. o bé a casa meva, que algunes també les hem fet a casa meva. <ríe> sí, que no, no utilitzin la casa de, ca de cadascú per poder realitzar no, segons cas. No, no és cases. correcte, però, però escolta'm, si no hi ha més remei, doncs pues es fa de la manera que es fa. No? Uh -huh. que... Doncs el complex d'equipaments també inclou un aparcament de dues plantes, i plantes, això mateix. Uh -huh. sí, sí. Molt bé. D'acord, doncs si voleu afegir alguna cosa més al respecte? No, res més que, que tots els veïns del barri estan molt contents per això uh -huh. i suposo que ho sabran aprofitar i les entitats, també, de, en cas que les necessitin, doncs, uh -huh. fer les coses, perquè aquí al barri realment hi han ganes de fer moltes coses. Clar. Clar, també es necessita que tinguis els medis adequats. I els espais. Jo crec que és possible que si, per exemple, aquest diré jo, per comentar una activitat com és la del Vall de Soló, en aquest moment, pues, tenim 20 parelles, uh -huh. doncs millor amb tot això que es monta i el lloc que es munta pues, en podem tenir 40. Uh -huh. I tot això... És a dir, que quan... És vida. No, no, no és pel tipus de negoci que es pugui fer, perquè no se'n fa, és pel, pel, perquè la gent disfruti de la, de la vida, uh -huh. que tot no sigui... Tot sigui treballar i estar pendent de les males notícies que ens donen diàriament mm -hmm. Home, almenys aquesta és una notícia positiva, no? Pels veïns de Navas molt, molt positiva mm -hmm. i que la veritat jo personalment eh, et diria que l'hem aconseguit pels pèls, eh? Mm -hmm. Això si s'arriba si, si a retreçar una miqueta em sembla que no haguérem arribat a temps mm -hmm. tal com veig que s'ha presentat el panorama últimament, clar. És a dir, que a partir de setembre podrem comptar amb tal un nou barri de a, a Això mateix és a dir, que, que satisferà a tots els veïns de la zona. D'acord del qual estem molt agraïts a l'Ajuntament, que uh -huh. ens ha col·laborat moltíssim, vull dir que això, això va per davant. I vosaltres hauret que a la inauguració? Sí, eh, ah, això... Si tenim una entrevista, jo quan sàpiga el dia que, que la tenim et faig un truc i ens agradaria uh -huh. molt que vinguéssiu. Doncs sí, ja, eh? ja podeu comptar, sí, sí. Molt bé. molt bé, doncs Albert i Certe, moltíssimes gràcies per haver Hau pogut avui parlar en aquest programa Gràcies a vosaltres i visc al barri de Navas Això, visc al barri de Navas Bon dia Bon dia, bon molt bé, dia. doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació Fins ara Tarragona m'esborrona Constantí em fa patir Tarragona m'esborrona, Constantia em fa patir, un cotxe a les fosques hi havia un cotxe aparcat si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà diria que és una parella Per tu terreny Vol saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i ara tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Manolí de la Rotaria, que podríem dir que ja és la nostra corresponsal al barri de la Trinitat Vella. Bons dies. Hola, bonos dies. Pues, nos gustaría que n'ulles explicaras perquè hoia preparada una manifestació a la partir de les 7, no? Sí, una manifestació al districte, al ajuntament Uh -huh. A las 7 de la tarde ¿Y de dónde sale? Esperemos que venga todo el barrio ¿De dónde se sale? De la Plaza de la Trinidad o sea, ¿Será desde la Plaza de la Trinidad todo el recorrido? Sí, hasta Grande San Andreu, bajamos por Malay, hasta el ayuntamiento uh -huh. ¿Y qué es lo que reivindicaréis delante del ayuntamiento? Pues mire, hemos, hemos redactado una carta, la asociación uh -huh. de vecinos y se la entregaremos allí a Ramón Blasi, uh -huh. y, ¿Y? y entonces pues, mira, las ocupaciones, uh -huh. los, y el encivismo sobre todo, uh -huh. y bueno, las droga también, que ahora están, están en la calle Mirella, también hay dos pisos, en la carretera de Rivas también, uh -huh. bueno. Lo que sí que estos últimos días hemos visto mucha policía, mucha guardia urbana por aquí. Sí, porque están... no podemos decir nada. Bueno, nos dicen que no digamos nada porque están haciendo su trabajo, entonces, pues... Uh -huh. Pero evidentemente también tiene que ver con, lo, con la ocupación de los pisos. Claro, la ocupación de los pisos y sobre todo por, bueno, por, con gente que, que, que incívica totalmente. Claro. Y no saben convivir con los vecinos claro pero nosotros no no ¿Eh? es que oye la vida ahora mismo sobre todo sabemos cómo lo estamos pasando nosotros es el que se comporta uh -huh. medianamente normal con, con los que viven allí porque oye si sí si conviven paga sus su, su escaleras todo uh -huh. la gente no tiene por qué porque estamos mal lo comprendemos pero es que es que no hacen nada al revés es que no te puedes imaginar y uh -huh. ...hay gente que está desesperada desesperada... ...y tampoco los Mossos de Escuadra no hacen nada... ...porque denuncian... Y, ...y vienen aquí y nada, y no pueden hacer nada... ...porque oye... ...ya no pueden hacer nada y... ...y así va... ¿Porque hay la posibilidad de, de que, estos, eh, que estos señores... ...se les pueda echar de, de este piso o no? Claro, que la posibilidad es... Hmm. ...sobre todo denunciar... ...denunciar... Uh -huh. eh, ...saber de qué banco pertenece... El, el piso uh -huh. y el que tiene que denunciar es el dueño en este caso, si es el banco, el banco uh -huh. y claro, entonces ya pasa a, a, a eso judicial y ya eso ya sabemos que mínimo mínimo de tres meses no no, no va a pasar uh -huh. o sea que tenemos que esperar un poco aún Exacto, para... sí. porque oye, dice los Mossos de Escuadra que, que se avisan enseguida uh -huh. el vecino que esté al lado Sí. avisa que están ocupando un piso, pues han venido y, y la, en realidad no pasa eso, porque no hacen nada los Mossos de Cuadra tampoco, uh -huh. ¿sabes? Dicen que sí, que sí, pero no, pero han venido mucha gente a la asociación de vecinos diciendo que han denunciado que han venido los Mossos de Cuadra y que no han hecho nada. Uh -huh. Y entonces ya pasa pues a la siguiente fase, que es a los uh -huh. y ya mínimo tres o cuatro meses, pues no... Porque los mosos de escuadra se han puesto en contacto con los vecinos para comunicarles, pues, a ver qué pueden sí, hacer. Sí, con la, la, la, la reunión que tuvimos, eh, la asamblea que tuvimos en la plaza, ya lo dijimos uh -huh. a, la, a la gente que esto, el vecino de la puerta de al lado del piso que, que ocupen, o uh -huh. sea pues el que tiene que denunciar y, y a los mosos de escuadra vienen enseguida, ellos no han dicho... ...que si es enseguida lo pueden... ...lo pueden echar... Uh -huh. ...del piso... ...pero en realidad no pasa eso... Uh -huh. ...porque hay mucha gente que denuncia enseguida... ...que lo están... ...que que se están metiendo, están abriendo la puerta... ...denuncian, vienen... ...o sea que hace horas que están ahí... ...y no lo echan tampoco, o sea que... Uh -huh. ...o sea que vamos a tener lo que... único uh -huh. la, ...la única solución es que el dueño del piso... ...el banco o la persona que sea denuncia, y entonces sí se va, pero por lo menos ahora dicen que la agilizará más este trámite el, el juez uh -huh. que no será tres meses, será menos pero bueno, uh -huh. es la única solución es que a partir de la de dos días que estén ocupado el piso, ya no pueden hacer nada, ¿no? no 48 horas 48 horas, sí, sí, sí. Uh -huh. pero que lo que te digo que en realidad han venido, y uh -huh. menos de 24 horas que están ...y tampoco lo han echado los, los, los mosos de escuadra... ...entonces no sé lo... O sea eso, que no... ...eso que dicen en realidad... ...que 48 horas no sé... ...o sea que no, no se cumple... Que, ...que decirte, que no se cumple, claro... Uh -huh. ...de acuerdo... ...pues esta tarde estaremos aquí aquí en la plaza de la sí, Trinidad... ...sí, sobre todo eh, hacer un llamamiento a todo sí. el barrio... ...que uh -huh. venga, que esto no... ...estamos todo el barrio implicado... ...y que vengan por favor, con cuanto más seamos... Uh -huh. ...mejor... Allí habrán también en la, plaza, en la plaza, porque allí en la plaza sí. de la eh, plaza Orfila, hoy también a las 7 de la tarde, están los indignados también. Uh, y bueno. estaremos, bueno, nos juntaremos allí todos. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que, bueno, será bueno, un día... Bueno, ¿nos vosotros? Sí, será ah. un, un día para reivindicar pues esto, ¿no? Porque. Sí, sí, sí. Uh -huh. Vale, pues gracias. De acuerdo, pues vale, muchas gracias, Manuel. Adiós, adiós. adiós, buenos días. Adiós. Molt bé, doncs ja ho sabeu a partir d'aquesta tarda a les 7, tota la gent que doncs, es vegi afectada per aquesta ocupació de pisos o pel, o pel tema de les drogues en el seu carrer o d'altres temes que puguin doncs, veure-se afectats doncs la, aquesta manifestació sortirà a partir de les 7 de la tarda de la plaça de la Trinitat i aniran caminant fins a la plaça Orfila on hi haurà doncs, la, la manifestació ja com se'ns deia ara mateix la la Manoli, la nostra corresponsal a, a la Trinitat Vella, doncs, també hi haurà el, els indignats aquesta, aquesta tarda. Al cos aquí es pot muntar un mullader que pot ser important també. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem amb més informació en, aquí, en aquest programa. Fins ara. Fins ara. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs molt bones, ja tornem a ser aquí eh, a Ràdio Trinitat Vella, connecteu amb el programa de 10 a 12 d'estiu. Eh, I tenim aquí amb la senyora Conchita Mañaner, que és la infermera del CAP de Via Barcino que per nosaltres és l'experta en salut. Eh, I tot seguit doncs, li farem un qüestionari sobre els dubtes que més que res els veïns sobre les dates que vénen ara d'estiu, de de, sí, amb, amb tot el que això comporta, calor, de calor, d'agafar doncs, una mena de precaució perquè no ens afecti tant, les temperatures elevades. I bueno, Comencem amb la coixeta mañana. Bon dia. Moltes gràcies, bon dia i bon estiu que sóc experta en salut juntament amb les altres fruitanfermeres i deu metges que estem a l'equip de Via i a la nostra plena social i que agraïm com sempre l'oportunitat que es dona la Ràdio Comunitat per poder arribar a la nostra progressió i fer la prevenció de la malaltia. Què passa a l'estiu? Doncs a l'estiu pujan les temperatures, el dia sí és molt desagradable, és molt més llarg, però tenim uns riscs per la nostra salut. I per això doncs, us parlarem, com cada a l'estiu, de què és l onada de calor. L'onada de calor és l'augment exagerat de les temperatures ambientals a l'estiu. La regulació de la temperatura és la capacitat que té la persona de mantenir la temperatura dins d'uns límits. Això fa possible els processos vitals de manera òptima. Com regulem la nostra temperatura? Doncs és mitjançar els receptors tèrmics de la pell que provoquen el suor, a l'hipotàlam, el nostre servei que fa de termostat, ordenant conservar o perdre la calor, i això fa que les persones eh, puguin perdre la capacitat d'eliminar la calor corporal perquè no regulen la temperatura corporal i aquesta augmenta. Què pot donar això? Doncs pot donar problemes. Quin seria el primer problema? El més lleu seria el que se'n denomina hipertèrmia, que és un augment de la temperatura sobre el nivell de regulació. Quines són les causes? El calor extern ambiental o el calor intern. És el que en denominem febre. L'altre, qui no l'ha patit, és l'estrès de calor, que seria ja un grau més enllà, que és aquest disconfort que tenim, aquest estrès nerviosisme associat a calor ambiental durant el treball físic quan no ens funciona l'aire condicionat i hem de treballar doncs és una situació que altres anys hem patit això sí. ho dic? Eh? sí que l'hem patit sí, sí. Però bueno, quan, quan no hi havia eh? aire condicionat en aquesta casa encara ho patíem molt eh? la veritat La veritat és que ara s'està bé al carrer sí. no, però aquí sí Llavors passaríem a el que ja seria un tema més greu, que seria un tercer grau, que és l'esgotament per calor. Les causes també serien exposició a la temperatura ambiental alta o un exercici físic estenuant. Quins serien aquests símptomes? Doncs una temperatura entre 37 i 40 graus, una set intensa, un desconfort, una ansietat, mareig mal de cap, i ara ja ve... Perquè aquesta set intensa, i estem allò d'excursió per la muntanya i no hi ha possibilitat no hi ha per, per poder veure això, hi ha alguna manera que nosaltres puguem doncs, recuperar-nos una mica, no? Home, posar-nos a l'ombra... Mm ventant-nos i ah. recusar. El que ningú pot sortir d'excursió i després amb els consells generals doncs ho veureu clar, és sense portar aigua, ni sortir a les hores de més sol. O sigui, entre ah. les 12, les 4, 5 de la tarda no és aconsellable. No. I si no tenim, doncs que no es queda més que posant-se al lloc més fresc, sobre ah. un arbre, ventant-se amb el que tinguem clar. i intentar reposar fins que ens recuperem i anar a buscar aigua al primer lloc que tinguem a prop. Eh? I ara parlaríem ja del quart grau i el més important, que esperem que no tinguem cap a patir ningú, que és el cop de calor, que si anéssim a la muntanya i passés el que em diu el Jordi i continuéssim sí. caminant, ens podria passar i tindria eh? com si unes circumstàncies greus. Molt Conxita, doncs aquesta era la informació per, doncs perquè no paguem de passar tanta calor aquest estiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i nosaltres ara el que fem serà una petita pausa però ja entrem directament en el que és la nostra habitual agenda. Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs entrem ja directament en la nostra habitual agenda, actes, activitats per gaudir eh, aquests dies sense sortir dels nostres barris. Parlem en primer lloc del cicle Moss de Món que es realitzarà avui amb un còctel creatiu. Serà aquesta tarda a les 5 mitja a la plaça Cove, cantonada amb el carrer Pere Terrer, agafa la xarxa d'equipaments culturals de Naves, la Sagrera i Congrés Indians, barreja-li uns quants veïns, uns quants infants, joves, gent grans, s'accege amb il·lusió i passió al Besses al carrer Pere Tarrer i per acabar el Guarneixes amb una mica de música i ritmes primaverals. I doncs, l'accés doncs, a aquest cicle Mous de Mont és d'accés lliure i està organitzat doncs per la xarxa d'equipaments culturals de Naves, la Sagrera i el Congrés Indians amb la col·laboració de les entitats dels barris. Ara parlem ara ens anem cap al barri del Bon Pastor i és que la biblioteca d'aquest barri ofereix activitats per una mainada de 6 mesos a 3 anys. La sala infantil de la biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, us ofereix avui a les 5 mitja de la tarda l'activitat blau, groc i vermell. L'activitat està adreçada a aquests nadons de 6 mesos a 3 anys i es realitza per Argina Clotet. Tot un món d'històries, penes de colorins i cançons. Es dinamitzarà un petit taller experimental en papers de salofana. I no cal inscri inscripció prèvia per accedir-hi. Molt bé. I atenció perquè, tal i com us anem recordant cada dijous, 150 persones grans participen a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Només faltes tu. Com cada dijous, avui unes 150 persones grans es per escoltar la conferència d'un professor o especialista. Les temàtiques poden ser molt variades, des de com ser bons sogres fins a les de la robòtica d'Isaac Asimov. Es tracta de l'Aula Extensió Universitària de Sant Andreu. L'any que ve celebraran els 20 anys de la primera conferència universitària. I ara de Sant Andreu ens n'anem cap a la Sagrera i per conèixer el concurs de fotografia de viatge jove que realitza el punt d'informació juvenil Garcilasso. El punt d'informació Sant Andreu dins la programació de la Mostra de Turisme Juvenil, convoca per primera vegada el concurs d'exposició fotografia de viatge jove, adreçat a tots els i les joves amants de la fotografia. Podran participar en aquest concurs fotogràfic les joves de 16 a 30 anys que hagin viatjat a qualsevol indret i vulguin presentar alguna imatge captada durant aquests viatges. Es valorarà la tècnica i la imatge, però també la singularitat i l'originalitat. S'admeten un màxim de 3 fotografies per participant, i les fotos podran lliurar-se fins demà al punt d'informació Garcilaso, que és del mateix carrer, número 103, i us convidem a participar i L'exposició es podrà veure fins al dia 27 de juliol, des del 9, i el primer premi tindrà, serà un val de 300 euros en els cursos de fotografia de Fotoespai. El segon premi és un val per valor de 200 euros a la FNAC, que és cortesia del Centre d'Estudis Momlau. I el Premi del Públic és un cap de setmana per dues persones amb un allotjament més esmorzar en un alberg de Catalunya, de la xarxa Genescat. El lliurament de Premis serà el dilluns dia 23 de juliol a les 7. I el lloc, doncs, com hem dit, el punt d'informació, Garcilaso Sant Andreu. Molt bé, doncs no ens movem de, del barri de la Sagrera, continuem el, continuem el barri de la Sagrera, però ara ens n'anem cap a la Nau Ivanov, perquè ens ofereix una nova proposta que porta per títol Immerso, Agua i Sombres. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins demà a les 9 del vespre la representació de l'obra de teatre Immerso, Agua i Sombres. Eh, aquesta obra de teatre eh, experimental eh, en què es tracta doncs, la por com un sentiment polifacètic i universal, en escena un espai gairebé buit. En ells, 5 individus, sense nom, cadascun és un recipient que acull l'aigua de la vida. Aigua és temps, memòria, record, en aquestes aigües i moments que no van deixar la seva marca i que els individus intenten amagar per no patir, o no obstant, tornaran a emergir amb tota la seva força quan apareguin les ombres i els interroguin sobre la seva existència. El recipient, aleshores, s'esquerda. L'equilibri és pert, Els desconeguts exploren les seves inquietuds i interactuen entre ells, revelant les seves pors. En aquesta particular immersió al costat ombrívol de l'existència, hauran d'enfrontar-se a allò que pertorba la seva consciència i ho faran amb el cos, paraules i diversos objectes. I atenció perquè teniu fins demà per poder gaudir d'aquesta representació de teatre, immerso a Agua i sombras, que té una durada de 45 minuts aproximadament. L'entrada és de 5 euros... 3 euros pels amics de l'Anna Ivanov i la venda d'entrades la podeu fer part de l'entrada o una hora abans a taquilla. I ara doncs, tornem, després d'aquest viatge per la Sagrera, eh, tornem cap aquí, tornem cap a la Trinitat Vella i és que eh, avui us, us volem parlar d'una actuació en directe que es realitzarà al Club de l'Escutxa. Això serà a la Biblioteca Trinitat Vella José Barrero. Aquesta biblioteca us ofereix demà a les 7 de la tarda l'actuació en directe del Club de l'Escutxa. El rap, que és un gènere musical més representatiu de la cultura hip-hop, ha esdevingut un vehicle d'explosió potentíssim, ja que permet als joves i no tan joves verbalitzar les seves inquietuds, els seus anels i la seva indignació d'una forma directa i contundent. El Club de l'Escutge és un projecte d'Urban Media que s'ha desenvolupat a diferents barris de Barcelona i que a Trinitat eh, Vella ha tingut una gran acceptació, ja que el joen del barri s'ha unit a la, a la iniciativa. Sota la batuta de Joan Armand Forero, coordinador general d'Urban Media Espanya i membre i productor del grup de hip-hop Pràxics, els nois que hi participen es troben un cop a la setmana per compartir experiències i posar en comú la seva creativitat. Aquest mes a la Biblioteca de la Trin Trinitat Vella José Barbero podran gaudir d'un bon grapat de ritmes i ritmes interpretats en directe. L'aforament és limitat, l'entrada és lliure i tal com us dèiem doncs aquest club de l'escutxa el, el podreu gaudir demà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. De la Trinitat Vella tornem cap al barri de, de la Sagrera i allà trobem el punt d'informació juvenil Garcilaso que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 Algunes de les informacions més sol·licitades continuen sent les referents al funcionament de la borsa laboral, com elaborar un currículum o quines xerrades i tallers ja relacionats amb la recerca de feina. I atenció perquè actualment s'està fent la campanya de recerca de feina a l'estiu i està molt enfocada a aquests joves que tot just comencen a treballar. D'aquesta manera, nosaltres el, que acabem ja el nostre programa d'avui. Eh, donar les gràcies a la Cristina Paniello, i jo, al Raquel Ballesteros i al Guillem Garcia per haver participat en aquest programa. Nosaltres, si voleu, ens retrobem demà en mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.